Радіо Родина затишок у кожну оселю. Як завжди, о цій порі всіх слухачів вітає Радіо Родина. У студії Оксана Блажевська та Наталя Ступакова. Усім привіт. Найближчі 50 хвилин пропонуємо вам провести з нами. Ми підготували цікаву програму. Почуєте, як пливає театр на людей і що відчуває юнацтво у глядацькому залі. До речі, Оксанко, ти ж теж обіцяла розповісти нам щось цікавеньке. Так, мої співрозмовники розкажуть про надзвичайно мальовничі села. Найкращі села на планеті, як вони вважають. О, це все дуже цікаво, але почнемо ми не з цього. Почнемо ми, як завжди, з програми «Загадки мови». Адже я, Оксанка, впевнена, що відпочивати значно приємніше, якщо вже зроблені всі важливі справи. Справді, спочатку уроки, а потім уже розваги. Тим паче, що мовознавець і письменниця Леся Мовчун підготувала, як завжди, дуже цікавий урок. Слухаємо програму «Загадки мови». День, дорогі друзі. Сьогодні вас чекає подорож у логосферу. Ви дізнаєтеся, який словничок уклав письменник Іван Франко. Мовознавець Олена Руда розповість про особливості спілкування між різними поколіннями. А ще ми поговоримо про те, як на відпочинку не порушувати мовних норм. Ми всі живемо у логосфері. Тільки от де вона? Досліджуючи простір навколо Землі, вирізняють декілька шарів атмосфери. Атмосферу побачити неможливо. Її можна лише визначити за фізичними показниками, спеціальною апаратурою. Логосферу також неможливо побачити. Її окреслюють умовно, адже це філософська категорія. Логосфера там, де є людина. Це шар культури, який охоплює мову і словесне мислення. Логос – з давньогрецької слово, сфера, куля. Слово «логос» входить до складу багатьох слів, іноді змінюючись так, що його важко впізнати. Слова, що закінчуються на «лох», походять від «логоса». Щоправда, там давньогрецький «логос» означає наука, вчення. Це філолог, біолог, спелеолог, археолог, зоолог, психолог. Ці професії пов'язані з відповідними науками, у назві яких теж є частинка слова «логос» – логія. Філологія, біологія, спелеологія, археологія, зоологія, психологія. Логотипом «логос» – слово, тип – відбиток називають фірмовий товарний знак, на використання якого певне підприємство, компанія має виключне право. От, наприклад, ви шукаєте в кіоску свій улюблений журнал. І ви звертаєте увагу не на сторінку першу, не на обкладинку, яка щомісяця змінюється, а саме на загальне накреслення назви. Редакція намагається його не змінювати впродовж багатьох років. Знаючи цю особливість людської психології, сприймати в цілості назву як один малюнок, нечесні підприємці можуть виготовити підробку, змінивши всього на всю одну літеру, і це справді для ока залишається непомітним. Наприклад, замість Adidas Абідас – фальсифікатор отримує прибуток, а ми – річ, яка швидко виходить з ладу. Дехто в дитинстві познайомився з логопедом. Логопедія складається зі знайомого вам логоса слова та частинки «пед» – давньогрецького «педія» – виховання, навчання. І справді, логопед навчає слову, точніше, його правильній вимові – Якщо дитина не вимовляє всіх звуків рідної мови, заміняє їх іншими «гаркавить», тобто має проблеми зі звуками «р» та «ли». «Шепелявить», вимовляє свистячі приголосні «с», «з», як шеплячі «ш», «ж», «сюсюкає», навпаки, вимовляє ШЖ як СИЗИ, тоді логопед за допомогою спеціальних вправ навчить правильній вимові. Це дуже важливе вміння в людському суспільстві, адже культура ґрунтується на логосі-слові, яке створює невидиму, але справді реальну логосферу. А як діти навчаються говорити? Уже у 7-8 місяців немовля може сказати своє перше слово – Воно складається з одного-двох складів. Дитина ніби створює свою мову, і дорослі не лише вчать малюка говорити, а й самі вивчають його словник. Наприклад, слово «па», як і решта перших слів, в однорічної дитини має багато значень. «Я упав», «Щось упало», «Кинь це», «Хочу з'їхати з гірки». Кожна дитина формує свою лексику, зрозумілу тільки в родинному колі. «Дяка» – собака, «Кика» – кіт». МАСИСЯ – МАШИНА, АБОЛЯ – ЯБЛУКО. Але крім індивідуальних слів, у загальнонародній мові існує група спрощених слів, якими дорослі звертаються до дітей, а діти їх переймають. Такі слова навіть подаються в словниках із позначкою «Дитяче слово». ЦЯЦЯ – ІГРАШКА, МОНЯ – МОЛОКО, ПАПА – ХЛІБ, БУБА – ЯГОДА, КОСЯ – КІНЬ, ТАСЯ – КАЧКА, ПАЦЯ – ПОРОСЯ, ДЮДЯ – ХОЛОД. Називаючи предмет або істоту, дитина нерідко користується звуками, які вони утворюють. Ля-ля, радіо, ту-ту, поїзд, га-га, му, корова. Помічено, що перші слова – це одночасно іменники і дієслова. Па – це і те, що впало, і падати. Ам – їжа і їсти. Наскільки цікаво і важливо збирати і вивчати дитячу лексику, доводить той факт, що письменник Іван Якович Франко, перебуваючи в рідному селі, створив цілий словничок. Франко записав дитячі слова і дав, так би мовити, переклад дорослою мовою. А щоб краще в цьому словнику можна було орієнтуватися, письменник-мовознавець згрупував слова тематично. Назви свійських тварин, назви людей, предмети і явища, загальні ознаки та дієслова. Понад 100 років тому, так само, як і зараз, у дитячій мові собака називалася Гава, Вовк – Вова, Курка – Тюті. А тепер увага! Конкурсне запитання. У якому селі Іван Франко зібрав і записав дитячі слова? Для того, щоб дати відповідь, потрібно пригадати, де письменник народився. А за найцікавіший лист я обов'язково надішлю цікаву книжку. Отже, у якому селі Франко записав дитячі слова? Адресу, на яку надсилати відповідь, ви почуєте наприкінці передачі. Нагадую, друзі, ви слухаєте передачу «Загадки мови». Як порозумітися людям різного віку? Як уникнути конфліктів у спілкуванні між старшим і молодшим поколіннями? Моя співрозмовниця, кандидат філологічних наук, науковий співробітник Інституту української мови Національної академії наук Олена Григорівна-Руда обов'язково дасть вам пораду. Уколо її наукових інтересів входить міжпоколіннєва лінгвістика. Що ж вивчає ця галузь мовознавства? Ця галузь у мовознавстві українському залишається поза увагою дослідників. Чому? Тому що вік є категорією досить унікальною. Людина постійно перебуває в стані переходу від однієї вікової категорії до іншої. Всього за декілька десяти підліток з групи дитини може прийти до групи батьків і використовувати зовсім інші тактики і стратегії спілкування. Ну от Ми з практики щоденного життя. Розуміємо, що від віку залежить і загальна поведінка людини, і те, які в неї життєві цінності, життєві цілі, і взагалі місце в суспільстві і в сім'ї. То як саме позначається вік людини на спілкуванні і як залежить мовна поведінка людини від її віку? По-перше варто сказати, що сьогоднішні школярі значно відрізняються від тих, що навчалися хоча б 10 років тому. Підлітки є зовсім іншим поколінням. Батьки, відчуваючи свою належність до старшого покоління вважають, що мають право вживати батьківські тактики спілкування відносно своїх дітей. До речі, дослідники з'ясували, що підлітки дуже рідко сприймають старших людей як рівноправних партнерів. Ну, очевидно, і батьки так само дуже рідко відчувають цю рівність і розмовляють з підлітками як старші з позиції вихователя. Так, сьогодні сучасні економічні умови спричинили такий факт, що люди старшого віку повільніше адаптуються до економічних умов, інноваційних технологій. І це знаходить відзеркалення у світогляді цілих поколінь. Молоді люди вільніше почуваються у цьому житті. Це пов'язано з отриманням соціальної переваги. І часто від представників молодшого покоління можна почути оцінку моральних норм і цінностей старших людей, як застарілих. Сьогодні все частіше говорять про загострення конфлікту поколінь, про кардинальну зміну ставлення до старших людей. В Україні воно завжди було поважливим. сьогодні. Воно це частіше осудливе і зневажливе. Більше того, людей старшого покоління сприймають як перешкоду, наприклад, при працевлаштуванні. Існують дуже багато соціальних стереотипів, які формують ставлення до людей похилого віку. А які ж ці стереотипи? Що раніше, пам'ятаємо, нас навчали в школі, що в будь-якій ситуації: "Поступися в транспорті місцем, допоможи перейти через дорогу". Зараз ці стереотипи вже не спрацьовують. Ці стереотипи пов'язані з тим, що люди старшого покоління не беруть активної участі у соціальному житті. Тобто діти, підлітки вже досить практично дивляться на життя. Якщо ця людина відстає від сьогоднішнього темпу життя, якщо вона не розуміється на сучасних технологіях, якщо немає від неї користі якоїсь безпосередньої для суспільства, значить не потрібно її поважати. Для людей похилого віку в нашому соціумі існує низка клішень, низка стереотипів і низка назв не дуже гарних. А з іншого боку, від дорослих можна почути про те, що Молодше покоління вже не має необхідних комунікативних навичок, не вміє спілкуватися, не вміє підтримувати належним чином розмову. Натомість молодь підкреслює, що старше покоління, оскільки володіє владою і має змогу натиснути, теж не завжди поважає молодше покоління, а перебуває, розказує лише про себе. А для молоді бажаним є рівний статус у спілкуванні. Кожен, хто розпочинає процес спілкування, має мету і певні наміри. Відповідно до цього, мовець Вибудовує лінію поведінки або, як кажуть науковці, стратегію і тактику спілкування. Якою може бути стратегія спілкування у дітей і у батьків, тобто у родинному спілкуванні? Можуть бути тактики гармонійні, кооперативні, а можуть бути негармонійні, які ми називаємо маніпулятивними. Тобто, з одного боку, це може бути співпраця, я так розумію, а з іншого боку, навпаки, відмова від співпраці і використання свого співрозмовника з якоюсь певною метою для дітей досягнення своїх цілей. Маніпуляцію розглядають як акт впливу на людину через мовлення, через мовленнєву дію з метою досягти якоїсь цілі прихованої. Це може бути зроблено або через обман, або через хитрощі, або будь-яким іншим способом. Мені пригадується вірш Павла Глазового, який називається «Ослик». «Хочу маму ослика, хочу в магазин, купи маму ослика». В тебе ж є один? Хочу, мамо, ослика. В тебе ж уже є. Мамо, хочу ослика. Знову за своє? Хочу, мамо, ослика. Хочу в магазин. Віршик цей читається. 45 хвилин. Поет, мені здається, дуже вдало відтворив дитячу стратегію впертості для досягнення своєї мети. Мета в нього, щоб мама купила іграшку ослика. А, можливо, мета в нього зовсім інша, щоб просто мама звернула на нього свою увагу. Як ви гадаєте, пані Олено? Вихованням в основному займається сьогодні школа. І батькам одвічне не вистачає часу на спілкування з дітьми. Але спілкування у родині дуже важливо для розвитку дитини, для того, щоб дити набула досвіду спілкування, набула досвіду розв'язання різних конфліктів. У родині дитина самостверджується. І це виявляється у побудові різних діалогів, виборі теми, вибору різних мовних засобів. Від нормативної лексики, від нормативних слів до жаргонних або сленгових. Як же діти маніпулюють батьками? Коли дитина плаче, то батьки завжди вважають, що вона хоче їсти або пити або спати. Але це зазвичай спосіб привернути до себе увагу. З допомогою маніпуляцій діти отримують від дорослих бажане або намагаються уникнути неминучого покарання. Іноді батьки вражає і дивує таке доросле, нібито мислення дітей, нібито адекватні реакції. Цими історіями рясніє життя кожної родини. Ці історії стають сюжетами анекдотів. Батько провіз маленьку донечку до дитячої клініки на щеплення. Наталичка спостерігає за тим, як медсестра готує шприц з вакциною. Потім раптом повертається до тати і каже: Татку, я тебе в машині зачекаю. Добре? передача «Загадки мови» і ми спілкуємося з пані Оленою Рудою про особливості мовної поведінки у сім'ї і суспільстві. Отже, ми щойно говорили про маніпуляції, характерні для дітей. А які стратегії спілкування, які маніпуляції, характерні для підлітків? У підлітковому віці, в 11-14 років, діти вже інтегруються до молодіжних субкультур, засвоюють жаргон і сленг. Той час, який вони проводять у школі, значно переважає час, проведений у родинному колі, у спілкуванні з батьками, прагнення до незалежності від батьків. Підлітки часто люблять шокувати батьків, можна сказати, лінговально шокувати. Наприклад, хлопчик 12 років розмовляв зі своєю тіткою. І тітка порадила йому прочитати відому книжку про хлопчика Ластика і його фантастичні пригоди. І хлопчик запитав, і що курив цей Ластик? Тітка відповіла, я забула, почитаєш, дізнаєшся. Зрозуміла, що тітка в цій ситуації відчитала в намагання хлопчика шокувати словом кури, тому що курити можна сигарет, наркотичні речовини, але вона все ж таки зберігає цю свою позицію вихователя і продовжує розмову, змушуючи чи підштовхуючи свого племінника до прочитання цієї потрібної книжки. Маніпулятивні тактики підлітків мають вже більш прихований характер і більш досконалу форму. Це все засвідчує їхній життєвий досвід. Син п'ятикласник надсилає мамі смс-повідомлення. Перше повідомлення. «Мамуся, ти в мене найкращий освіт. Друге смс-повідомлення. Мамо, я тебе дуже люблю. І третє смс-повідомлення. З контрольною отримав двіку. Чи можна сформулювати якісь правила безконфліктного спілкування? Люди, які прагнуть до безконфліктного спілкування, будуть підлаштовуватися один до одного. Тобто використовувати тактики комунікативного підлаштування. Обирати схожі мовні засоби, робити такі самі паузи. Той, хто прагне безконфліктного спілкування, буде безумовно терплячим. Діти будуть терплячими до батьків і до дідуся Сів і бабусі, які не розуміють певних слів або використовуючи вживають їх неправильно. Наприклад, якщо бабуся говорить кахкотека на позначення дискотека або милунок на позначення вентилятор, онук чи онучка повинні до цього ставитися лояльно і не робити вигляд, ніби вони не розуміють, про що йде мова, і з іншого боку, коли вони хочуть розповісти бабусі про те, як познайомилися з дівчиною або з хлопцем, вони повинні уникати специфічної лексики, зокрема комп'ютерної, і не використовувати слів чат, контакт. Та інших Особи старшого покоління можуть обирати тему, яка на їхній погляд цікава їхнім онукам і внучкам. Наприклад, про сучасну естраду. Але якщо вони не розуміються в сучасній естраді, вони можуть побудувати розмову у формі запитань і відповідей. І не потрібно керуватися соціальними стереотипами у спілкуванні з людьми похилого віку. Наприклад, не потрібно зайвий раз кричати, нібито людина вас не чує, сюсюкатися з маленькими, запитувати заради перевірки, чи зрозуміли вас правильно. Все це є неприпустимим спілкуванням. Дякую, Олено Григорівна, за вашу розповідь. А ми перегортаємо останню сторінку передачі. Ви думаєте, друзі, я забула про те, що зараз канікули? Зовсім ні. І тому підготувала для всіх, хто відпочиває, кілька мовних порад. Отже, чи не порушуємо ми мовних норм, коли називаємо того, хто відпочиває, відпочиваючим? «Відпочиваючі солдати трималися невимушено» – читаємо в одній книзі або в газеті. «Золотий пісок про холодні хвилі ріки приваблюють тисячі відпочиваючих». Правильно було б сказати у першому реченні «солдати, які відпочивали, трималися невимушено». Або ще простіше «солдати, відпочиваючи, трималися невимушено». Прийнятний і такий варіант. «Солдати на відпочинку трималися невимушено». У другому ж реченні замість ненормативного слова відпочиваючи краще вжити іменник «відпочивальники». Золотий пісок, прохолодні хвилі ріки приваблюють тисячі відпочивальників. Таке вживання закріплене словниками і мовною практикою. Ось приклад із двору Юрія Яновського. Стоятиме курінь в саду над водою, кухар годуватиме відпочивальників. Отже, активних дієприкметників теперішнього часу в українській мові ми намагаємося уникати. Але брак виражальних засобів ми аж ніяк не відчуваємо. Бо знаємо чимало способів замінити ці дієприкметники та прикметники із суфіксами «ачий», «учий». Час нашої передачі вичерпаний. Нагадую вам конкурсне запитання. Іван Франко записував дитячі слова в рідному селі. Як називається це село? Відповіді чекаю на адресу. Передача загадки мови: Хрещатик 26, Київ 01001 з приміткою для Лесі Мовчун. Або пишіть на мою електронну адресу: zagad.ravlyk@meta.ua. До нових зустрічей. Радіородина рідною мовою про найрідніше. Нагадуємо з вами радіородина. Ведучі Оксана Блажевська та Наталя Ступакова. До речі, Оксанко. Ти обіцяла два несподіваних знайомства і дві цікаві розповіді. Тож чекаю твоєї програми з нетерпінням. Слухаймо.